Життя частіше будні, рідше свято. Скажу, проживши чимало літ, Господь угадав, чинили вірно мама і тато, що мене народили на білий світ.